Гаразд, сказав я. Що там у тебе? Маю маленьку справу для тебе. У мене місяць відпустки, приятелю, засміявся я. Тривога червоного ступеня готовності, приятелю, повідомив він. А це означало жодної відпустки. Отак. Повірити в це я не міг. Тому сказав. Чудесно рогу, май совість. У мене самого тривога вищої готовності. Не витримує порівняння. «Рогу!» – залементував я. «Ти не можеш пошукати когось іншого. Будь-кого іншого!» «Ти єдиний на Марсі агент класу А. Тоді звернись на Землю. У них тих агентів, як мікробатарей. Треба впоратися до одинадцятиї вечора. В чому річ? У тебе трьох годин не знайдеться?» Я схопився за голову. «Звідки йому було знати?» «Дай мені подзвонити», – сказав я. Добре. Зайшов назад у кабіну, визвірився на нього і відрубав. Приватна розмова. Флора знову засяяла на екрані, як міраж на астероїді. Щось лихого, Макси? Запитала вона. Не кажи, що в тебе не клеїться. Я вже відмовила іншим гостям. Флора, кийцю, почав я. Я прийду. Я обов'язково прийду. Але тут дещо сталося. Ображеним тоном... Вона поставила цілком природне запитання, але я заперечу. Ні, ніякої іншої дівчини. В одному місті з тобою інших дівчат не існує. Жінота – це можливо, але не дівчата. Кицю, серденько моє. Мною опанувало нестримне поривання, але ж не личить дорослому чоловікові обіймати відеоекран. Це по роботі. Трішечки почекай, я недовго. Гаразд. Вимовила вона, але тон її виказував так мало того самого «гаразд», що мене кинуло в жар. Я вийшов з кабіни і запитав. «Ну, Рогу, що там за кашу ти заварив для мене?» Ми зайшли в космодромний бар і сіли в ізольованому кабінеті. «Гігант Антареса», – розпочав Рог, – «прибуває Сіріуса рівно за 30 хвилин о 20 годині місцевого часу». «Зрозумів». Серед пасажирів з нього зійдуть троє чоловіків, які чекатимуть на приліт з землі космоїда, що прибуде об 11.00, а через деякий час стартує на капелу. Ця трійця сідає в космоїд і опиняється поза межами нашої юрисдикції. Отже? Отже, між 8 та 11 вони сидітимуть у спеціальному залі чекання, а ти будеш з ними. Для тебе маю тримірні зображення кожного з них, так що знатимеш, хто з них який і хто є хто. Тобі треба між восьмою та одинадцятою визначити, хто з них везе контрабанду. Що за контрабанду? Що найгіршу – модифікат космоліну. Модифікований космолін? Рог поклав мене на обидві лопатки. Я знав, що таке космолін. Якщо вам доводилося робити космічні стрибки, то ви також знаєте. А коли ви чистий землянин, то суть коротко така. Кожному потрібен космолін під час першої космічної подорожі. Майже кожен потребує його для першого десятка подорожей. Багато хто не може обійтися без нього кожної подорожі. Без нього запаморочення від відчуття вільного падіння, зойки жаху, напівхронічні психози. Космолін все це усуває – Ніхто ні на що не зважає. Він не викликає призвичайності, не дає побічних ускладнень. Космолін ідеальний, достатній і незамінний. Якщо бере сумнів, вживайте космолін. Саме так, підтвердив Рог. Модифікований космолін дуже простим методом в будь-чиєму підвалі можна хімічно перетворити в наркотик, який хапає намертво і викликає безнадійну потребу з першого разу. Він належить до розряду найбільш небезпечних відомих нам алкалоїдів І ми якраз тепер про це довідалися? Ні, служба знає вже кілька років А поширенню ми запобігали, знищуючи всі відкриття в зародку Одначе тепер зайшло задалеко Яким чином? Один з тих, хто робить пересадку на космодромі, везе на собі пробу модифікованого космоліну Хіміки в системі капели, яка не належить до Федерації, проаналізувавши космолін, знайдуть способи промислового синтезу. А тоді доведеться боротися з найбільшою наркотичною загрозою, яка будь-коли існувала, або ж покласти край справі, заборонивши першу причину. Тобто космолін. Правильно. А якщо ми заборонимо космолін, то завдамо шкоди космічним подорожам.